Varla saga eða vala kventa lýsing á völum og májum samkvæmt sögnum eldar álfa Í upphafi skapaði er hinn eini alfaðir Att Í upphafi skapaði er hinn eini arfaðir sem árlatungu kallast Iluvatar einuanna af huga sínum og þeir sköpuði hina miklu tónlist fyrir hann Í tónlist hans upphófst heimurinn því að Ilúvatar alfaðir gerði söng ænúana sínilegan og þeir sá hann fyrir sér eins og ljós í myrkri. Og margir þeirra helluðust af fegur söngsins og af ferli hans þegar þeir sá fyrir sér hefjast og breyðast út eins og í hugssín. Því veitti Ilúvatar hugssín þeirra tilveru og setti hana niður í tóminu og hinn lindi eldur var látin loga í hjartaveraldarinnar og kallaðist jáið eða E.A. Þá reysu nokkrir ænúana upp, þeir sem sóttust eftir og hjældu inn í veröldina í upphafi tímans, og það varð verkanu þeirra að skapa hana og með erfiði sínu að uppfylla þannig þá hug sín sem þeir höfðu séð. Lengi tvöldust eða á sviðum Jásins sem að víðáttum er utan skilningsálfa og manna. Þar til á tilsettum tíma að stopnuð var Arda, konungsríki jarðarinnar. Þá fóruð þeir í klæði jarðar, litust í lenda á henni og settust þar að. Um vala Álvar tilgreina vala sem voldugustu andana og valdhafa ördu og menn kalla oft guði. Valadrótnar eru sjötalsins og völurnar eða valadrótningarnar eru jafn margar. Hér koma nöfnirra á álfatungu eins og hún var töluð á Valalandi eða Valinor. Þóttir kallist öðruvísi á álfatungunni eins og hún var töluð á miðgarði. Mennir kallar þá líka margislegum nöfnum. Nöfn valadrótna eru þá þessi í réttri röð. Manve, Hilmir, Áli, Ormar, Mantos, Glórien og Tulkas. Hún nöfn drottningana Varda, Javanna, Nýjena, Heste, Vævra, Vana og Nessa. Melkor telst ekki lengur tilvala og nafn hans má ekki nefna á jörðu. Blasiða 24 Manve og Melkor voru í árdaga bræður í huga alföður og Melkor var upphaflega volduðastur þeirra ænúa sem stígu inn í veröldina. En Manve er kærastur alföður og sá sem skýlur best markmið hans. Hann var, þegar sá tími kom, fyrstur settur konungur, drottin yfir konungsríki ördu og skildi ríkja yfir öllum sem þar búa. Á jörðinni elskar hann mest vindana og skýin og nýtur sín í öllum lögum loftsins, allt frá háhæðum niður að djúbunum, ofan frá ystum örgum loftjúbsins niður í blægin sem leikur í stráum. Hann berði viðunafnið Súlímó, sem þýðir höfðingi andardróttarjarðar. Hann elskar ræðflega vangstyrka fugla og þeir koma og fara að fyrir mælum hans. Með mannveð dvelst löngum varta drottning stjarnanna sem þekkir best öll svið jásins. Hún er of þögur til þess að því verði líst með orðum manna eða álfa. Því að sjálft frum ljósalföður lýsir henni andliti hennar. Ljósið er aflgjafi hennar og gleðigjafi. Hún reis upp úr djúpum jásins til að liðsina mannvei, því að hún hafði þekkt melkor fyrir dagasöngsins og hafnað honum, og hann hataði hana og ótaðist meira en allt annað í sköpunarverki eins eina alfæðurs. Sjaldan skiljast þau mannvei og varta að og halda sig löngum í Valalandi. Höll er símjalli eða óilosi, efsti törn háknæfu eða taníkvetil, hæsta fjalls jæðar. Þegar mannveð sest þar á hástól og skiknistum og ef vardasítur við hlýðans, sér hann víðar en nokkur auðu, í gegnum þóku og myrkur og yfir úttafið um óendanlegar vikur sjávar. Og ef mannveð er hjá vördu, heyrir hún greinilegar en nokkur anur eiru ób rattanna sem hrópa allt frá austri til verstus, frá hæðum og dölum og frá þeim myrkustu stöðum sem melkor hefur fyrir komið langt niður í jörðinni. Af öllum þeim voldugu sem tveldjast í þessum heimi, dyrka og elska álvarnir vördu mest. Þeir kalla hana elberiði, stjörnu og ákalla hana úr skuggum miðgarðs og upphefjana í söngum við rís stjarnanna. Ilmir er vatna dróttin. Hann er einveri, dvelst hvergi lengi í einu, en flytur sig sífellt að milli að eiginvild í hinum djúpu vötnum, ofar og undir jörðuð. Hann er næstur mann að valdi og var nánasti vinnur hans áður en varaland varð. Eftir það hættan að mestu að mæta á ráðsfundum varla, nema stórmálefni kæmi upp, því að hann vildi helst aldrei sleppa huga af jörðinni, standa stöðutt vörðum án kvíldar og þarnaðist því einskis kvíldastadar. Augþess er honum lítið um það gefið að vera á ferli á þurru landi og myndi sjaldan klæðast samskunarfötum og jafningerans á landi. Ef börn alföður sjá hann verða þau döðskelt því að það er ægileg sín þegar konungur hafsins rísur sæ. Það er eins og himin glæfa skelli á ströndinni með dökkan hjálmin þakin sjávarlöðri og búinn hristjulbrinju sem glitrandi silfur niður í græna skugga. 25. Lúðrar mannves eru gjallandi háværir en rödd ilmis djúb eins og hafidjúbin sem hann einn þekkir. Samt elskar ilmir bæði álfa og menn og hefur aldrei brugðist þeim, ekki einu sinni þá sem máttu fordæmdir þóla reiði vala. Stundum kemur hann ósett upp að ströndum miðgarðs eða læðist langt inn fyrðina og leikur á volduga lúðra sína ylmishornin, úlmúrana, sem eru skornir í hvítast gel. Þeim sem til hans heyra gleymast aldrei þeir hljómar, hef varðveita þá í hjarta sér og æti þrá hafið. En mest hjarar Ilmir við íbúa miðgarðs, með hljómlist vassins. Því að öll höf, stöðu vötn, fljót, fossar og uppsprettur tilheyra ríki hans. Því segja Álvar að andi Ilmis streymi í öllum æðum heimsins. Þannig berast Ilmi fregnirnar, jæfnir niður í undirdjúpinn af öllum þörfum og skorti jarðar, sem jæfnvel er hulið mannveg. Apl Ála er litlu minna en Ilmis. Hann er höfðingi alls þess sem jörðin var afgjörð. Uppaflega smíðaði hann margt í félagi við mannmi og ilmi og það var hans verk að móta allt þurlendið. Hann er játsmíður og mistari allra eðina. Hann nýtur þessi sérstaklega að vinna hverskins vandvirki. Engu síður þau smæstu en hinnar voldugu fornsmíðar. Honum tilherra gimstinarnir sem liggja djúft í jörð, gullið sem prýðir mannsendina, og engu síður björg fjallgarðana og klappir hafspottsís. Nóldar lærðu mest af honum og var hann þeim ætið innan handar. Melkor var afbrýðisamur út í ála, því að hann var líkastur honum að hugsun og afli. Mikið þeirra stóð longvarandi stýr, þar sem Melkor var stöðutt að brjóta niður hinn uppbyggilegu vannvirki ála, sem þreyttist og varð leidur á að þurfa stöðutt að vera lagfæra skemmtarverk og ringulreið Melkors báða sárlangaði ávalt að skapa sjálfur eitthvað nýtt sem aðrir hefðu aldrei þekkt og glottust mjög þegar handaverk þeirra allutur lof. En Áli var trúr alföður og lagði allt sem hann gjörði undir vilja hans. Hann öfundaðist heldur ekki yfir verkum annara, en leitaði eftir og veitti öðrum góð ráð. Þær lokum tærði melkor upp andasinn í svo mikill öfund og hatri að hann fekk ekkert frumlegt gjörd, aðeins apað eftir hugmyndir annara og reyndi að eigða frumverkum þeirra til að eigna sér hugmyndirnar ef hann gatt. Egin kona Ála er Javanna, eða Aldin Gjafi. Hún elskar allt sem vekts á jörðu í óendanlegum myndum gróðursins og varðveitir þær í huga sér, allt frá turnhágum trjám forn skóa til mósans á steinunum eða annara enn og lendari lífvera í moldinni. Jáfanna gengur næst vördu að tyggn með að þrottninga Valalands. Blasiða 26 Hún er í konulíki en mjög hávaksinn og grænklætt en stundum tegur hann á sig aðrar myndir. Sumir af að séð hann að standandi eins og tríja sem lyfti lemi sínu móti himninum kringd sólu og út frá öllum greinumennar draup gullum dögg niður á auða jörðina sem tók í óða önn að grænka af grænsum og kornið. En rætur trésins stóðu í vögun ilmis meðan vindar mannves hjöluðu í laufinu. Hún kallast einnig kementári, drottningjarðar á eldamáli. Fjandúrar eða andansmestrar er sameigilegt heiti yfir tvo bræður sem oftast eru þó kallaðir kvorum sig Mandós og Lóríen. Þó raunar séð að það eins heiti á bústöðum þeirra en réttnafnirra er Namó og Irmó. Namó er þeirra eldri og býr í Mantos sem er þeir vestan varaland. Þar er hann ráðsmaður döður af og kallar til sín anda hinn að fölnu. Hann getur aldrei glemt neinu, veit allt sem verður, að því undanskildu sem liggur í ákurðunaravaldi alföður. Hann er einnig dómsmaður varla, en hverður þó aðeins upp dóma og úrskurði af bóði mannveys. Eiginkona hans er væfra vefari sem vefur allar hluti og atpulli sem tilhafa verði tímanum inn í sakna vef og klæður með þeim sali sem fara sístakandi með hverri öllt. Irmó, sá yngri, er mistari hug sína og drauma. Garðlendur hans í Lóríen eða draumalandi í Valinor eru fegulst staðir í viðri veröld og þar sveima flestir andar. Este eða kvílun er hinn ljúfa eiginkona hans, sem læknar sár og kvýlir þreytta. Hún klæðist gráu og gjöfennar er kvíldin. Hún er ekki á fergli á daginn, heldur sefur hún þá á eigu í trjáskugum Lórelínvarts. Allir íbúar Valalands svala þosta sínum í brunnum Irmós og Estu. Og oft koma Valar sjálfur trílórens lands og leita þær kvíldar og léttis frá byrðum jarðar. Nýjena er sístir fjandúranna. Hún er miklu öpluri en esti, en hún er einræn. Hún gengur til móts við sorginna og harmar og grætur hvert í arðarmeyn af skendarverkum melkors. En svo var hún frá upphafi haldin djúbli sorg að þegar tónlist einungana reis og löngu áðurinn hlöðnaði, sneritt söngur hennar í harmljóð sem þar með óvist inn í samsetningu heimsins áðurinnan varð til. En hún grætur ekki yfir sjálfrið sér, heldur er gráturinnar fyrir þá sem heyra til hennar. Hann er huggun og veitir fólkæði í voninni. Salir hennar eru fyrir vestan vestrið, á enda heimsins. Hún kemur sjaldan eða aldrei til varlaborgar, þar sem allir eru svo glæðir. Heldur kýsun að heimsækja Mantós sem er skamt frá bústað hennar og þar í döðrasölunum er hennar beðið og grátið með henni, því að hún styrkir andan og umsnýr sorg í visku. Gluggar bústaðar hennar horfa út frá veggjum veraldar. Laðs í það og sjö. vala er Tulkas, sem fjekk viðunefnið Astaldó eða hinn hugprúði. Hann kom síðastjötiljarðar til liðsinnis við vala í fyrstu orðstum þeirra við Melkor. Hann nýtur þessa glíma eða berjast og reyna á kraftanna og hann þarf engan reiðskjóta því hann hleypur hraðar en allt á eigin fótum og er óþreytandi. Hárans og skegg eru sem gullidrefinn, og holdt hans raukt sem blóð. Bopnans eru berar hendurnar. Hann heyrðir líktum henni liðina eða ókomna, gagnast líkt til ráðunneitis en er grjóthardur vinur. Kona hans er Nessa systir Ormars og er hún líka leipulegar ráðhleip og fótarleipur. Hún elskar dátíð skóarins og þau fylgja á eftir einni í halarófu hvinar sem hún er á ferð í nátturunni. En hún getur farið fram úr þeim öllum á sprettinum, röð sem ör af bóga og hárennar flaksast í vindinum. Hún nýtur þess að dansa, engum á sígrænum flötum varlaborgar. Ormar er voldugur höfðingi. Þóttan hafi ekki afl á við Túlkas er hann svo skaprýkur að reyði hans er ægileg. Meðan Túlkas hlær við hverri vá, hvort hún er í þrótt eða bardaga, hann hlómer að segja upp í opið geðið á melkori í orðustum áðurinn álvatnirfætjus. Ormar elskaði veiðirlendur miðkarts svo mjög að hann var tregur til að yfirkefa þær og varð raunar síðastur til að halda af stað til Valalands. Til forna fór hann oft austur yfir fjöllin og komið herskara sína niður á hæðurnar og sletturnar. Hann veiðir margt skrimsla og ógeðfældra skepna, en kætist með hestum og veiðihöndum og hann elskar allan þrjávöxt og kallast ví einnig aldarón eða á máli sindra þárón eða höfðingi skóanna. Nahar eða nekkur nefnist fákur hans, kvítur í sólskinni, skínandi sylfradur í nóttinni. Valarómur kallast hiðvoldega hornhans, hljómur þess líkist skallatsraudri sólaröprás eða eldingu sem klýfur skíin. Það yfirgnaði horn allra herskarans þegar það gall við í skóunum sem jafana ræktaði á valalandi. Því að þar tjálfaði ormar kappa sína og gæðinga í barottunni við yrtíði melkórs. Egin kona Ormars er vana hinn sí unga, yngri sístir í aðvönnu. Í slóð hennar vaksa allar jurtir en þarf ekki að hann líta á blóminn til þessu opnist og kringum hana hverður við stöðugur fuglasöngur hvar sem hún er leið um. Þessi eru þóna varla konunga og varla drottninga. Og hér er þeim stjútlega líst eins og eldar álvar kynntust á hinnu blessaða amalslandi. En hversu fögur og gufug sem þessi börn aðrföður byrtust þeim, þá var sú mynd aðeins sem slæða yfir fegur þeirra og valdi. Blasíða 28 Og þó aðeins fátt eitt sem ég tilgreint af öllu því sem eldar eitt sem vissi um þau, var sú þekking þeirra um þau aðeins sem brotabrot í samanbörði við hinna sönnu verundeyra sem lásur langt aftur á löndum og öldum að það er handan allra hugsunar okkar. Þeir þekktu nýju meginkrafta og tegnunar, en einn hvarf úr tölu þeirra svo átta urðu eftir sem kallast Aratar eða hátegnir jarðar. Manve og varta, Hilmir, Javana og Áli, Mantos, Nýenna og Ormar. Enda þótt Manve sé yfir konungur þeirra og þær ljensminn hans samkant umboði Arföður, Hvað næfa þessir án alls samanbúldar yfir, yfir alla aðra hafðingja, hvort sem þeir eru valar eða maíjar, eða tilherra nokkrum örum hópi sem alfaðir sendi inn í jáið. Um maíja Við hlýðina á völum voru aðrir andar sem einnig höfðu komið upp fyrir tilkomu veraldar, af samastopni og valar en lítilvægari. Þeirra á meðal voru margir maíjar, sem fylgdu þeim til Valalands sem þjónar þeirra og hjálpendur. Álvar vita ekki tölu þeirra og aðeins fáir þeirra eru þekktir með nöfnum á tungumálum barna alföður því að enda þótt maíjar dveldust eins og valar á Amanslandi og á miðgarði það hafa þeir sjaldan byrst álfum og mönnum í sínileiri mynd. Kunnastir maíja á Valalandi sem nafgreindir voru í sögnum forndagranna eru ylmær, þegna og Jónveir merkisperi og lúður að þeytari En engin á jörðu var honum öblúri í bardugum. En þekktust af mæjum meðal barna arföður eru þó hjónin Ossi og úininn. Ossi er ljensmaður Ilmis sem hefur gert hann að höfðingja strandhafa miðgarðs. Hann kafar ekki niður í djúpin, en elskar strendur og eigar og nýtur þess að láta vinda mannveðs leika um sig. Best unir hann sér í rjúkandi stormi. Og þá hlæra í brimkaldinum. Egin hans er úinenn eða gyðja hafsins, en hár hennar dreifist um öll höf undir himni gerðar. Hún elskar dýrin sem lifa í sörktum sjó og þar sem vex á hlænum. Sæfærendur hrópa til hennar þegar hún getur lægt öldurnar með því að vindagleði ossa. Lengi nötu númeinar verndarinnar og tygnuðu hana til jafs við höfðingja vala. Melkor hataði hafið, fyrir hann gat aldrei yfirbuga það. Sagt er að í sköpun ördu hafa hann reynt að vinna ossa á sitt band, heitið honum öllu ríki og valdi ilmis ef hann myndi þjóna sér. Það leyti til þess í æfa fyrnsku að gífurlegar hamfarir urðu í hafinu sem eittum miklum landsvæðum. En fyrir bænastað ála tókst úinenn að læja ofsa ossa og leiða hann fyrir ylmi sem fyrirkaf Blasíða 29. Ossi gekk aftur til leysviðan og hefur síðan verð honum trúr, en ekki þá alveg, því að þegar hann gleðist mest hafa ofsalætin aldrei fullkomlega viki frá honum. Það kemur fram með því að stundum trillistan án þess að nokkuð verði við ráðið og án nokkur að fyrirmæla ilmis höðingjans. Þeir sem búa við hafið eða sigla skipum um bláar öldurnar helskan að vísu en treyst honum varlega. Melíana hét þerna af mæjastofni sem fyrst þjónaði bæði vönu og estu. Hún tvaldist löngum í Lóríen og hirti um tríen sem plónguðust í görðum Irmos áður en hún hjælt til miðgarðs. Næður gælar sungu allt í kringum hana hvert sem hún fór. Vitrastur mæjana var Ólórin, líklega Mithrandýr eða Gandalfur. Hann settist líka að í Lóríen og afti tíð farið til hýpíla og af henni lærði hann og þólunmæði. Melíunu er margsketið í Silmerglasögu eða kventa Silmariljón. En hverki er þar minnst á ólórin? Því að enda þótt hann elskaði álfa var hann svo hlétrægur að hann gekk óséður um á millið þeirra. Eða stundum eins og einn þeirra, svo þeir vissu aldrei hvað hann verð fengu hinnar fögru hugssýnir eða kvíslingar viskunnar sem hann vakti upp í brjóstið þeirra. Síðar var hann vinur allra barna arföður, síndi þeim samúði sorgum þeirra og þeir sem heyrðu á talans vöknundu upp af örvendingu og löðu frá sér ímyndir myrkulsins. Um fjendurna Síðast en ekki síst ber hann Melkor en nafn hans fyrir sá sem upprís í mikilli makt. En því tignarheiti hefur hann fyrirgjert og nóldar sem mest allra álfa urðu fyrir barðinu á illverkum hans nefna það ekki, heldur kallaðan Morgott myrkra óvin heimsins arfaðir veitti honum upphaflega miki vald til jafns við manvei hann fék sinn hlut í öllu valdi og þekkingu vala en beitti við til íllra verka og sóaði afli sínu í ofbeldi og harðstjórn því að sóu mikið ágertist hann örttu og allt sem áhenni var að hann sóktist stöðugt eftir því að gerast einveldur konungur yfir henni með forræði yfir ríkjum allra hinna hæfðinga Hann glataði glæsibrag sínum vegna hróka og fyrirlitningu á öllu nema sjálfum sér. Hann var hinn sóunarsami og eðillegjandi andi og algjörlega miskona laus. Blasiða þráttíu Skorpum skilningi sínum og sannfæringarkrafti beitti hann af ótrúleri leikni til að snúa öllum til hlýðni undir vilja sinn svo hann gaf beitt þeim sem algjörum undirlegjum sínum til verstu verka. En um leið sveik hann allt sem hann hafi lofað þeim og gerðist hannig samminskulaus legari. Uppaflega þráðan hann ljósið, en þegar hann gæti ekki einn slegið einn sinni á það, hrapaði gegnum eld og brennistein niður í hýð mikla bál, djúft niðri í myrkrinu. Og eftir það vannan hann niðri í myrkrinu af flestum sínum yllvirkjum á öllu og vafði hana hræðilegum ógnum gegn öllu sem lifir. En svo var mikill krafturinn í uppreisnans gegn manve og öðrum höfðingjum vala að hann hjælt öllum saman yfirráðum yfir mestum hluta jæðarkvinnlunar en taka verður fram að hann var ekki einna verki. Því að margir mæjar drógust stað glæsibragans á hátindi valdanna og fyllt honum í bandalægi langt niður í myrkrið. Síðar spilti hann öðrum og fekk þá til þjónustu við sig með legum og svigsamlegum fyrirhættum og mútum. Hræðilegastir þeirra anda sem þjónuð honum voru valaraukar, hinnar miklu ófreskur eldsins sem á miðgarði voru kallaðir balrokkar, hryllingsdjöplar. En af öðrum nafnkunnum þjónum var sá andið þó öflugastur sem eldarkölluðu Sauron eða Gorþaur hinn Grimma. Í upphafi var hann einna mæjunum sem fyldu ála og er hans minnst sem voldungs í sögnum þeirrar þjóðar. Í öllum verkum Melkors, öðru nafni Morgotsins á Ördu, hinum gífilegu skemdarverkum hans og í Blekingum hans og slæð, átti Sauron drúan þátt og gaf aðeins lítið eftir í ílsku hafðingja síns, og aðeins að þvíleiti skárri að lengi þjónaðan öðrum en ekki sjálfum sér. En á setnitímum, þegar morgott var fallin frá, reysa upp sem skuggi hans, aftur ganga allar ílsku hans og þrætti í spór hans sömu glötunarbrautina niður í tómið. Hér líkur valasögu, vala kvenda. Placía 31 31